Розділ 20. Запас надійності. Основа інвестиційної діяльності. У давній легенді один мудрець єдиною фразою описав сутність людських пристрастей. І це мене. Кажуть, що якось один монарх Східної країни дав своїм мудрецям завдання придумати сентенцію, яка завжди буде очевидною, правдивою і доречною в будь-який час і в будь-якій ситуації. Вони придумали фразу і це також мене. Як багато цим сказано, як упокорюють ці слова в періоди гордості, як заспокоюють у хвилини глибокого смутку. І це також мене. І все-таки сподіваємося, що цей вислів не зовсім правдивий. Абрахам Лінкольн, Адрес to the Wisconsin Strait Agricultural Society, Мілкволки, September 30, 1859, in Абрахам Лінкольн, Спічіїс 101. Прагнучи сформулювати секрет розумних інвестицій у двох словах, ми придумали девіз запас надійності. Це основний принцип, який наскрізно проходить часом більш очевидно, а часом менш. Через усі питання, що стосуються інвестиційної політики, спробуємо звести всі наші аргументи щодо цього в єдине ціле. Усі досвідчені інвестори визнають, що принцип запасу надійності відіграє важливу роль у виборі якісних облігацій і привілейованих акцій. Наприклад, Прибуток залізничної компанії до сплати податку на прибуток має в п'ять разів перевищувати обсяг її фіксованих витрат упродовж певного періоду, щоб її облігації можна було розглядати як такі цінні папери, що мають інвестиційну якість. Продемонстрована компанія в минулому здатність заробити прибуток, розмір якого значно перевищує її відсоткові виплати, створює запас надійності, який можна розглядати як захист інвестора від втрат або розчарувань у разі можливого майбутнього зниження чистого прибутку. Маржу, яка перевищує постійні виплати компанії, можна розглядати інакше. Наприклад, як відсоток можливого зниження доходу чи прибутку, менше якого в компанії не вистачатиме коштів для виплати відсотків. Але основна ідея при цьому залишається незмінною. Інвестор, який купує облігації, не очікує, що в майбутньому його середні прибутки будуть такі самі, як і в минулому. Якби він був у цьому впевнений, то розмір необхідного запасу був би менший. Крім того, він так само не очікує на те, що прибуток у майбутньому буде суттєво вищий або нижчий, ніж прибуток у минулому. Якби він так думав, то оцінював би запас надійності з погляду ретельно спрогнозованого значення прибутку в майбутньому. Замість того, щоб надавати особливого значення маржі, яка була в минулі періоди, з огляду на це, функція запасу надійності по суті полягає в тому, що за його наявності інвесторові не потрібен точний прогноз, якщо значення в маржі високе, цього достатньо, щоб припустити, що майбутній прибуток суттєво не зміниться порівняно з його значеннями в попередні періоди, і інвестор буде захищений від мінливостей долі. Маржу безпеки для облігацій також можна вирахувати, порівнюючи загальну вартість компанії з розміром її боргу. Подібні розрахунки можна зробити і для привілейованих акцій. Якщо борг компанії складе 10 мільйонів доларів, а її вартість 30 мільйонів, компанія може втратити 2 треті своєї вартості, принаймні теоретично. Перш ніж власники облігацій почнуть зазнавати збитків. Обсяг цього додаткового запасу вартості компанії або подушки безпеки, що перевищує розмір боргу, можна орієнтовно визначити за допомогою середньої ціни звичайної акції впродовж певного періоду часу. Оскільки середня ціна акції зазвичай пов'язана із середньою силою дохідності, тобто здатністю компанії заробляти прибуток, Маржа вартості компанії понад боргу і маржа прибутку понад фіксовані виплати здебільшого повинні бути тотожні. Досі принцип запасу надійності застосовували у ухваленні рішень щодо операції з об'єктами із фіксованим прибутком. Чи можна застосувати його й для вибору звичайних акцій? Так, можна. Але для цього необхідно дещо його модифікувати. Існують приклади, що свідчать про те, що в звичайних акцій так само буває високий запас надійності, як і в облігації хорошої інвестиційної якості. Таке трапляється, якщо компанія має лише звичайні акції, і їхня сукупна вартість з огляду на низку причин нижча, ніж вартість облігацій, які вона могла б випустити, враховуючи активи і силу дохідності. Сила дохідності – це термін, який ГРМ використовує стосовно потенційних прибутків компанії, або, як він сам пояснює, обсяг прибутку, який фірма може заробляти рік у рік, якщо умови її бізнесу впродовж певного періоду часу залишаються незмінними. Security Analysis, 1934 Edition, page 354. Із лекції Грема очевидно, що він наполягає на в понад 5 років. Ви можете грубо, але без особливих зусиль оцінити силу доходу компанії в розрахунку на одну акцію – обчисливши коефіцієнт зворотне співвідношення між ціною і прибутком. Про акції з коефіцієнтом ціна до прибутку, що дорівнює 11, можна сказати, що їхня дохідність складає 9%, або 1 до 11. Сьогодні силу продукту часто називають дохідністю акції. У подібній ситуації опинилося чимало промислових компаній із сильними фінансовими позиціями в умовах падіння цін на фондовому ринку Продовж 1932-1933 років. У цих випадках інвестор може використати запас надійності такого рівня, що зазвичай притаманний облігаціям, плюс усі шанси на удержання вищого прибутку від дивідендів і приросту капіталу. Єдине, чого він не отримує, це юридичне право наполягати на виплатах дивідендів чи інших платежів. Але порівняно з перевагами цей недолік, не суттєвий. Звичайні акції, які інвестор придбав за таких обставин, забезпечуватимуть ідеальне поєднання надійності і можливості отримати прибуток. Як один із нещодавніх прикладів, згадаємо ще раз акції компанії National Presto Industries. У 1972 році загальна вартість компанії становила 43 мільйони доларів. Заробивши 16 мільйонів прибутку до виплати податків, компанія легко могла випустити облігації в такому обсязі. Коли ви купуєте звичайні акції, щоб інвестувати в них кошти за нормальних умов, необхідно виходити з запасу надійності, який утворюється, якщо очікувана сила дохідності компанії значно перевищує відсоткову ставку за облігаціями. У попередніх виданнях ми пояснювали це так. Припустімо, що в звичайній ситуації сила дохідності становить 9%, а дохідність облігації дорівнює 4%. У такому випадку для покупців акцій середньорічна маржа складатиме 5%. Частково її виплачують акціонерові як дивіденди, та навіть так ця сума входить у загальний інвестиційний результат. Нерозподілений прибуток компанія реінвестує від імені інвестора в розвиток свого бізнесу. У багатьох випадках компанія використовує реінвестований прибуток неефективно, у зв'язку з чим не відбувається зростання сили дохідності і вартості акцій. Ось чому фондовий ринок вперто віддає перевагу компаніям, які виплачують прибуток як дивіденди, ніж тим, що залишають його в розпорядженні компанії. Цю проблему докладніше розглянуто в коментарях до розділу 19. Але якщо подивитися на ситуацію в цілому, можна помітити тісний взаємозв'язок між зростанням нерозподіленого прибутку і вартості компанії. За 10 років звичайне перевищення сили дохідності акцій над відсотковою дохідністю облігацій може сукупно скласти 50% від купівельної ціни акції. Цього цілком достатньо, щоб забезпечити інвесторові значний рівень ступеня надійності, який запобігатиме або мінімізуватиме збитки. Якщо кожний із 20 чи більше акцій у диверсифікованому портфелі інвестора властивий такий запас надійності, то ймовірність сприятливого результату за цілком нормальних умов дуже висока. Ось чому дотримання політики, яка ґрунтується на підтримці запасу надійності, не потребує від інвестора особливої проникливості і далекоглядності під час проведення операцій зі звичайними акціями. Якщо протягом тривалого часу інвестори купують акції за середнього рівня фондового ринку, то в ціну вже має бути включена маржа безпеки. Небезпека для інвесторів криється в концентрованому придбанні акцій за вищих рівнів фондового ринку чи придбанні неякісних акцій, яким притаманний вищий, ніж у середньому ризик зниження сили дохідності. Отже, як бачимо, Уся проблема купівлі інвестором звичайних акцій в умовах 1972 року по суті полягає в тому, що за нормальних умов дохідність акцій нині набагато менша за 9% від ціни придбання. Грем майстерно підводить підсумок дискусії на цю тему в лекції, яку він давав у 1972 році «Запас надійності або маржа безпеки». Ця різниця між відсотковою ставкою на акцію за ціною її покупки та відсотковою дохідністю облігації, така маржа безпеки повинна компенсувати незадовільні зміни. У той час, коли ми готували до друку видання Розумного інвестора 1965 року, акції продавались у середньому за ціною, що в 11 разів перевищувала питомий прибуток. А це означало, що дохідність акцій дорівнює 9% порівняно з дохідністю 4% за облігаціями. У такому випадку запас надійності для вас складав понад 100%. Нині, у 1972 році, не існує різниці між рівнем дохідності акцій і рівнем відсоткової дохідності акцій. І скажу я вам, немає запасу надійності. Запас надійності буде для вас негативним. Дивитись Бенджамін Грем, Thoughts on Security Analysis. Сценограма лекції в бізнес-школі при Північно-Східному Державному університеті Міссурі, березень 1972 року. Financial History, No. 42, March 1991, page 9. Припустимо, що пасивний інвестор формує свій портфель за рахунок акцій великих компаній із низьким показником ціна акції до прибутку P&A. Припустімо, він може знайти акції з коефіцієнтом ціна акції до прибутку, що дорівнює 12, тобто рівень їхньої дохідності складає 8,33%. Його дивідендна дохідність у середньому становитиме 4% і він одержить 4,33% стосовно прибутку, реінвестованого в бізнес-компанії від його імені. Таким чином, перевищення сили дохідності акції порівняно з відсотком за облігаціями – Продовж десятилітнього періоду все ще буде надто малим, щоб сформувати адекватний запас надійності. Саме тому ми бачимо, що існують реальні ризики навіть у випадку формування свого диверсифікованого портфеля із звичайних акцій, стабільних компаній. Ризики можуть бути повністю компенсовані можливостями одержати прибуток за рахунок таких акцій. І в інвестора може не буде іншого вибору, як сформувати портфель таким чином, бо в іншому разі він може наразитися на ще більший ризик, пов'язаний з отриманням відсоткового доходу в доларах, що постійно знецінюється. У будь-якому випадку інвесторові потрібно розуміти і ставитися до цього якомога філософськи, що колишнього поєднання хороших шансів отримати прибуток і незначного кінцевого ризику більше не існує. Цей розділ, який Грем написав на початку 1972 року, надзвичайно точно описує умови фондового ринку на початку 2003 року. Докладніше про це дивитись у коментарях до розділу 3. Проте ризик сплати надто високої ціни за акції хорошої якості хоч і реальний, але це не головне, з чим стикається середньостатистичний інвестор. Багаторічні спостереження дозволили зробити висновок, що основні збитки інвестора спричинені придбанням цінних паперів низької якості в умовах сприятливої економічної ситуації. Інвестори сприймають хороше значення поточної дохідності як еквівалент сили дохідності, вважаючи добробут синонімом надійності. Саме в ті роки облігації і привілейовані акції нижчої якості котирувалися за ціною близькою до номінальної, бо давали інвесторам вищий рівень дохідності або оманливо привабливі конверсійні привілеї. Водночас, Курс звичайних акцій невідомих компаній також може значно перевищувати вартість їхніх матеріальних активів завдяки непоганим показникам зростання впродовж 2 чи 3 років. Придбання таких цінних паперів не дає інвестору змоги створити необхідний запас надійності. Інвестор мусить перевіряти коефіцієнти відсоткових виплат і суми дивідендів за привілейованими акціями впродовж кількох років бажано й у ті періоди, коли умови для бізнесу відмінні від нормальних. Як от у 1970-1971 х роках. Такий самий підхід застосовують і для аналізу значень прибутку на одну акцію. Якщо на його підставі розраховується сила дохідності акції, Тож більшість інвестицій, здійснюваних за сприятливих умов і за сприятливими цінами фондового ринку, приречені зазнавати неприємного впливу зниження цін, коли на горизонті з'являються хмари. І навіть часто до цього. Крім того, інвестор не може впевнено розраховувати на те, що його позиції відновляться, хоча це іноді трапляється за умови створення запасу надійності для подолання труднощів. Філософія інвестування в акції зростання частково відповідає, а частково суперечить принципу запасу надійності. Купуючи акції зростання, інвестор сподівається, що очікувана сила їхньої дохідності перевищить своє середнє значення в минулому. Таким чином, можна сказати, що розраховуючи маржу безпеки, він замінює значення очікуваної дохідності показником фактично досягнутого прибутку за минулі періоди. В інвестиційній теорії немає правил, які забороняють припускати, що ретельно обчислене значення майбутнього прибутку буде менш надійним, ніж фактичні показники за минулі періоди. Насправді, в ході інвестиційного аналізу ми бачимо, що сьогодні дедалі більше уваги приділяють компетентним оцінкам майбутніх коефіцієнтів. Тому, вибираючи як акції зростання, так і звичайні акції, цілком можна орієнтуватись на запас надійності за умови застосування консервативного підходу до створення прогнозів і коли розмір самого запасу можна вважати задовільним. Небезпека під час вибору акцій зростання полягає насамперед у такому. На фондовому ринку існує тенденція встановлення на цей улюблений вид цінних паперів такої ціни, яка не може бути виправдана з погляду консервативних прогнозів майбутніх прибутків. За правилом розумної інвестиційної діяльності, всі оцінки, що відрізняються від минулих показників, мають бути бодай трохи скориговані в бік зменшення. Рівень запасу надійності завжди залежить від ціни придбання акцій. Вона буде великою за одного рівня цін, невеликою, коли курс стане вищим, і зовсім зникне, коли курс ще більше зросте. Якщо середнє значення курсів в більшості акцій зростання надто високе, щоб забезпечити адекватний запас надійності для покупця, то використання такої методики формування диверсифікованого портфеля не дасть задовільного результату. Щоб переконатися в тому, що інвестиційні якості акції компанії перевершують ризики, пов'язані з ціновим рівнем фондового ринку, інвестор має додатково вивчити і оцінити акції компанії. Суть принципу запасу надійності стане очевиднішою, коли ми застосуємо його до недооцінених або вигідних акцій. У цьому випадку ми по суті отримуємо сприятливу різницю між ціною з одного боку і їх визначеною або істинною вартостю з іншого. Ця різниця і є запас надійності. Вона допомагає пом'якшити вплив помилкових розрахунків або падіння курсу акцій нижче середнього рівня. Покупець вигідних акцій робить особливий акцент на здатності таких інвестицій витримувати несприятливий розвиток ситуації на фондовому ринку. Він переважно не відчуває особливого ентузіазму щодо перспектив зростання цін на акції у цих компаній. Справді, якщо перспективи такі погані, інвестор уникатиме придбання таких акцій, незалежно від того, яким низьким буде їхній курс. Та серед недооцінених акцій є багато таких, про майбутнє яких не можна сказати напевно. Є в них перспективи зростання чи ні? Якщо їх купують за вигідних умов, то навіть помірне зниження сили дохідності акцій не обов'язково погіршить інвестиційні результати. Запас надійності в цьому випадку впорається зі своїм завданням. Теорія диверсифікації Існує тісний логічний зв'язок між принципом запасу надійності і принципом диверсифікації. Вони взаємопов'язані. Навіть якщо запас надійності тієї чи іншої акції здається сприятливим, це ще не доводить правильності вибору. Єдине, що гарантує запас надійності – то це те, що в інвестора більше шансів одержити прибуток, а не зазнати збитків. А не те, що збитки взагалі неможливі. Але що більше акцій у портфелі, то вища ймовірність того, що сумарний прибуток перевищить загальні збитки. У цьому полягає простий принцип андеррайтингового процесу. Диверсифікація – це загально прийнятний принцип консервативного інвестування. Його неабияке поширення означає, що інвестори справді визнають принцип запасу надійності, паралельно з яким відбувається диверсифікація. Цю позицію можна проілюструвати грою в рулетку. Якщо гравець ставить 1 долар на якийсь номер, то в разі перемоги виграє 35 доларів. Але шанси програти становлять 37 до 1. У такого гравця негативний запас надійності. У цьому випадку диверсифікація не має сенсу, що більше номерів, на які ставить гравець, то менше в нього шансів отримати прибуток. Якщо гравець постійно ставить 1 долар на кожен номер, зокрема 0 і 00, то швидше за все втрачатиме по 2 долари з кожним обертом рулетки. Та уявімо, що переможець отримав 39 доларів замість 35. Тоді він матиме невеликий, але важливий запас надійності. Тож, що більше номерів, на які він робить ставки, то вищі його шанси на виграш. І Він може виграти 2 долари за кожну гру, просто роблячи ставку в 1 долар на кожен номер. До речі, ці приклади фактично описують відповідні позиції гравця і казино з рулеткою, на якій є номери 0 і 00. Американська рулетка містить номери 0 і 00. Тому разом із числами від 1 до 36 загальна кількість лунок складає 38. Казино пропонує максимальну виплату 35 до 1, що буде, якщо ви поставите 1 долар на кожен номер. Оскільки м'ячик може втрапити лише в одну лунку, ви можете виграти 35 доларів, якщо це станеться, і ви втратите по 1 долару на решті 37 номерів, тобто чистий збиток дорівнюватиме 2 доларам. Ці 2 доларі різниці або 5,26% загальної суми вашої ставки в розмірі 38 доларів. Перевага касино, яка свідчить про те, що зазвичай гравці в рулетку завжди будуть програвати більше, ніж вигравати. Оскільки в інтересах гравців у релетку ставити по змозі набагато рідше, казино зацікавлене в тому, щоб постійно крутити колесо. Так само і розумний інвестор повинен шукати можливості максимізувати кількість акцій, які забезпечать вищі шанси отримати прибуток, ніж збиток. Для більшості інвесторів диверсифікація – це найпростіший і найдешевший шлях збільшити свій запас надійності. Критерії інвестування і спекуляції. Оскільки немає загальноприйнятного визначення поняття інвестування, спеціалісти можуть застосувати таке визначення, яке їм подобається. Багато хто заперечує існування корисної чи стабільної різниці між концепціями інвестування та спекуляції. На нашу думку, такий скептицизм зайвий і навіть шкідливий. Він має згубний вплив, адже спонукає багатьох людей до задоволення притаманної їм схильності до азартних ігор і гострих почуттів, до яких належать і спекуляції на фондовому ринку. Ми пропонуємо використовувати принцип запасу надійності як стандарт для визначення різниці між інвестуванням і спекуляцією. Цілком можливо, що більшість спекулянтів думають, що зірки на їхньому боці, коли випробовують свою долю, і тому можуть не звертати уваги на запас надійності. Спекулянт вважає, що саме зараз настав слушний час для здійснення покупки, або що він здібніший за решту учасників фондового ринку, або що його консультант чи стратегія гри найкращі. Але такі претензії не досить переконливі. Спекулянти покладаються на суб'єктивні оцінки, не підтверджені очевидним досвідом і судженнями. Ми дуже сумніваємося в тому, що про людину, яка ставить на майбутнє зростання чи падіння ринку, можна сказати, що вона захищена запасом надійності. І навпаки, інвестиційна концепція принципу запасу надійності, як ми вже зазначали вище, ґрунтується на простих і чітких математичних розрахунках із використанням статистичних даних. Ми також переконані, що її досить добре підтверджує практичний досвід у сфері інвестування. Немає ніякої гарантії, що такий фундаментальний кількісний підхід і в майбутньому демонструватиме сприятливі результати в умовах невизначеності. Але причин для пасімізму немає жодних. Таким чином, можна підбити підсумок, що справжнє інвестування передбачає наявність запасу надійності, а справжній розмір запасу надійності має бути підтверджений цифрами, переконливо аргументований і підкріплений досвідом. Розвиток концепції інвестування Щоб завершити нашу дискусію про сутність принципу запасу надійності, ми повинні окреслити різницю між звичайними і специфічними інструментами інвестування. Звичайні інвестиційні інструменти – це ті, з яких сформовані типові інвестиційні портфелі. Йдеться про урядові цінні папери США і звичайні акції високої інвестиційної якості, за якими виплачують дивіденди. Додамо також державні і муніципальні облігації для тих, хто віддає перевагу цінним паперам, з яких не стягується податок на прибуток. Крім того, сюди належать першокласні корпоративні облігації, які можуть дати значно більшу дохідність, ніж державні ощадні облігації США. Специфічні інвестиційні інструменти підходять тільки активному інвесторові. До цієї групи належить велика кількість цінних паперів. З-поміж них найбільша категорія – це недооцінені звичайні акції – компанії другого ешелону, які ми рекомендуємо купувати, коли їх продають на 2 треті або навіть ще дешевше від їхньої справжньої вартості. Крім того, існує ще доволі широкий вибір корпоративних облігацій середньої якості і привілейованих акцій, коли вони котируються за такими низькими цінами, що їх можна придбати зі значним дисконтом від їхньої очевидної вартості. У таких випадках типовий інвестор схильний розглядати свої операції як спекулятивні. Адже відсутність першокласного рейтингу, на його думку, це те саме, що відсутність уцінних паперів інвестиційних характеристик. Ми вважаємо, що доволі низька ціна може перетворити цінний папір низької якості на хороший об'єкт для інвестування. За умови, якщо інвестор володіє необхідною інформацією, має досвід, а також використовує принципи диверсифікації під час формування свого інвестиційного портфеля. Отже, якщо ціна достатньо низька для створення значного запасу надійності, такий цінний папір відповідає нашим критеріям інвестування. Наш улюблений приклад сприятливих умов пов'язаний з облігаціями компанії, яка здійснює операції у сфері нерухомості. У 1920-х роках випуски облігацій на загальну суму в мільярди доларів продавали за номінальною вартістю і наполегливо рекомендували як стабільний об'єкт для викладання коштів, для вкладання коштів. Більшість компаній-емітентів мала такий незначний запас своєї вартості над боргом, що ці облігації стали, по суті, високоспекулятивними цінними паперами. У 1930-х роках під час великої депресії за величезною кількістю цих облігацій узагалі не виплачували відсотків. Їхня ціна обвалилась. У деяких випадках нижче, ніж до 10 центів за один долар номіналу. Ті самі консультанти, які рекомендували ці цінні папери для придбання за номінальною вартістю як надійний об'єкт для інвестицій, забракували їх як надзвичайно спекулятивні і непривабливі. Але фактично падіння ціни на близько 90% перетворило більшість із них на надзвичайно привабливий і справді безпечний вид інвестування – адже їхня істинна вартість була в 4-5 разів вищою від тієї, за якою вони катерувались на фондовому ринку. Грем говорить про те, що не існує такого поняття, як хороша чи погана акція. Є лише дешеві і дорогі акції. Акції навіть найкращої компанії потрапляють у графу на продаж, коли їхня ціна стає надто високою. Тоді як акції найгіршої компанії варто купувати, якщо ціна опускається достатньо низько. Той факт, що придбання таких облігацій насправді призвело до того, що ми називаємо великим спекулятивним прибутком, не означає, що ці цінні папери з урахуванням їхніх низьких цін не мали високої інвестиційної якості. Спекулятивний прибуток був винагородою для покупця за майстерно проведену операцію на фондовому ринку. Розглянуті облігації цілком можна було б назвати інвестиційними можливостями, адже грунтовний аналіз показав, що перевага істинної вартості облігації над ціною створює великий запас надійності. Таким чином, цінні папери, які належать до класу так званих сприятливих інвестицій, про які ми згадували раніше і які є головною причиною серйозних втрат для наївних покупців, можуть стати джерелом прибутку для досвідченого інвестора, який може придбати їх пізніше за привабливою ціною. Багато з тих, хто в кінці 1999-го на початку 2000 року обрав як справжню інвестицію акцій технологічних і телекомунікаційних компаній, коли вони були страшенно переоцінені, позбулися їх у 2002 році як занадто ризикованих. Навіть попри твердження Грема, яке він висловив раніше, що падіння ціни приблизно на 90% зробило більшість із цих цінних паперів надзвичайно привабливими і справді надійними. Так само й аналітики з Волстріт завжди намагалися назвати акцію «хорошою покупкою», коли її ціна була високою і вішала її ярлик на продаж після того, як її ціна падала. Точнісінько навпаки тому, що говорив Грем. І просто здоровий глуст. На сторінках своєї книги Грем відрізняє спекуляцію або придбання в надії, що в майбутньому курс акцій буде зростати від інвестування або покупки на основі того, скільки коштує бізнес відповідної компанії. Усі особливі випадки потрапляють під наше визначення інвестиційних операцій тому, що покупка цінних паперів завжди ґрунтується на ретельному аналізі, який дозволяє отримати від них значно більше, ніж було сплачено. Знову ж таки, в кожному окремому випадку існують свої фактори ризику, але вони передбачені в розрахунках і їх покривають загальні результати диверсифікаційних операцій. Щоб довести нашу дискусію до логічного завершення, припустимо, що пасивні інвестиційні операції можуть передбачити і придбання таких нематеріальних цінностей, що представлені групою звичайних варантів, які продаються за найнижчими цінами. Почувши це, багато хто буде шокований. Грем використовує термін «звичайні варанти» як синонім до «просто варанти», тобто цінні папери, які напряму випускає корпорація, які надають його власникові право купити акції компанії за певною ціною. Варанти були повністю витіснені опціонами на акції – Грем підкреслює, що цей приклад він наводить з метою шокувати, тому що навіть у його часи варанти вважалися одним із найсумнівніших видів інвестицій, так би мовити, тихим виром фондового ринку. Дивитесь коментар до розділу 16. Вартість таких варантів ґрунтується на можливості того, що ціна на відповідні акції може за один день злетіти вгору, тобто перевищити ціну виконання варанта. Оскільки в основі всіх інвестицій лежать раціональні майбутні очікування, варто розглядати ці варенти, виходячи з математичних шансів того, що в майбутньому бичачий фондовий ринок призведе до значного зростання їхньої істинної вартості і ціни. На основі відповідного аналізу ми робимо висновок, що в таких операціях можна більше виграти, ніж втратити а шанси, зрештою, одержити значний прибуток вищі за шанси зазнати значних збитків. Якщо це так, то навіть тут існує запас надійності. Тому в такому випадку активний інвестор може включати операції з варантами до категорії специфічних інвестицій. Цей аргумент підтверджує публікація Paul Hellenby Jr. Speculative Opportunities in Stock Purchase Warrants, Analyst's Journal, Third Quarter, 1947. Висновки. Щоб бути розумним, інвестування повинно нагадувати справжній бізнес. Цікаво спостерігати за тим, як багато здібних бізнесменів намагаються проводити операції на Волстріт, цілковито нехтуючими всіма раціональними принципами ведення бізнесу, завдяки яким їм вдалося досягти успіху у своїй справі. Акцію кожної корпорації найкраще розглядати насамперед як частку в бізнесі якщо людина хоче отримати прибуток від продажу і придбання акцій, то має взятися до справи як власник бізнесу, яким, щоб мати, бодай, якісь шанси на успіх, треба керувати з урахуванням загальноприйнятних принципів. Перший і найочевидніший принцип бізнесу такий – треба знати те, що ти робиш, тобто знати свій бізнес. Для інвестора це означає не намагатися заробити надприбутки на своєму бізнесі з купівлі-продажу цінних паперів, тобто отримати дохідність вищу від нормального відсоткового чи дивідендного доходу. Якщо тільки він не знає про їхню вартість так само багато, як про вартість будь-якого іншого товару, угоду щодо якого йому пропонують укласти. Другий принцип бізнесу: не дозволяй нікому іншому керувати твоїм бізнесом крім випадків коли ти можеш спостерігати за його діяльністю з відповідною увагою і розумінням, або ти маєш надзвичайно вагомі причини бути впевненим у його чесності і здібностях. Для інвестора це правило визначає умови, за якими він дозволить комусь іншому вирішувати, що робити з його грошима. Третій принцип бізнесу такий. Не починай справу, тобто виробляти чи продавати товари, поки не переконаєшся, що в тебе хороші шанси одержати достатній прибуток. Особливо уникай ризикованого бізнесу, в якому можна мало виграти і багато програти. Для активного інвестора цей принцип означає, що його операції з метою отримання прибутку повинні базуватися не на оптимізмі, а на чітких розрахунках. Для кожного інвестора це означає, що якщо він обмежує свій прибуток невеликими цифрами, відсотком за звичайними облігаціями або дивідендами за привілейованими акціями, то в нього повинні бути переконливі докази того, що він не ризикує значною частиною свого капіталу. Четверте правило бізнесу більш оптимістичне. Будь упевнений у своїх знаннях і досвіді. Якщо ти зробив висновок на підставі фактів, і знаєш, що твої міркування розумні, дій, виходячи з цього, навіть якщо інші сумніватимуться або діятимуть інакше. Ти не можеш мати рацію чи помилятися лише тому, що решта з тобою не погоджується. Ти маєш рацію тому, що твоя інформація і аргументи правильні. Те саме відбувається і у світі цінних паперів. За наявності відповідних знань і обґрунтованих суджень, сміливість стає особливою рушійною силою. На щастя, для того, щоб досягти успіху, типовому інвестору зовсім не обов'язково мати всі ці якості, за умови, якщо він узгодить свої амбіції зі своїми здібностями і йтиме тільки безпечною і вузькою стежкою звичайного пасивного інвестування. Досягти задовільних інвестиційних результатів простіше, ніж це здається більшості людей. Тоді як відмінних – складніше.